Заміж так і не вийшла. Яке тепер заміжжа? А мені так не поталанило з твоєю сестрою. Якби інші часи, то якось би лікувала теперки. Ну, їж, призволяйся. Дивлюсь на тебе, горпино, жаль бере. Бо і в тебе щастя нема. Ось я їй занесу поїсти. Хай закропиться гаряченьким з моєї руки. Горпина сидить і чекає, поки повернеться хазяїн. А коли зрештою він повертається, то в її очах стоять сльози. А таке ж набалакують на тебе. А ти ж такий добрий. Хто набалакує? «Усі, навіть Олька!» «Усі, навіть Олька!» Зводить на стовбурчені брови. «Ти їж, їж!» «А що Олька набалакує?» Горпина трекула лаком по обличчя, схлипує і... «Каже, що ти розбоєм живеш!» «Оце Олька так тобі сказала!» Горпина міцно і гірко стискає губи, покивуючи головою. «Так сказала?» – допитується хазяїн. «Говори!» «Не сказала, що розбоєм, що по села ходиш, як не в своєму селі, то по чужих, разом з такими, як сам. А вона бачила, каже... «Що знає?» І киває на миску із травою. «І за це м'ясо мені сказала, що корови своєї не було, не різали. А м'ясо їсиш. А вона не їсть?» скрикує Василь Гневий. «Ось я їй заніс, і вона їсть! То чого їсть, коли мене сварить, га? Хай не їсть! А чим би я годував її?» Кол госпі не розживаєся, що правда, то правда. Василь гноєвий кладе на столі два набубняві ліжилими кулаки. Каже Олька, що живу розбоєм. І живу, бо інакше не проживу. І вона б інакше не прожила, а так скрипить і ще тягне. Хіба тобі можна? Ти активіст. А хто знає? А то хіба що жінка знає? Беру в тих, у кого є. А в кого нема, в того не беру. Та ти їж, їж. Ти сюрбаю, подружко. Жаль тебе, Василю. Це ж народ тепер такий страшний. Народ страшний, а я ще страшніший. Гордо так гнівно. Ой, попадись у чиїсь руки. Ще нікому не попався, не попадусь. А як інакше. Ох і Олька, вона ж слаба в мене. Три чесниці до смерті. Їй всі мене, а якби вона жила, якби не мій розбій. От така жінка, от така вдячність, хоч добре, що від такої жінки Господь Бог дітей не дав. Горе дітей не мати, аби вимерли. Я що надумав, горпино ти їж-їж, підкріпляйся. Василь Зноєвий зводиться, ходить по хаті, мов би його нечиста чиста сила колотить. Далі спиняється і каже «Не йди в забару. Зоставайся в мене. Е, переночую і завтра подамся. Е-е-е, назавжди зоставайся. Будь мені за женку. За яку женку?